Történelmi krimi, befejezés folytatás. A folyosói rozoga asztalnál már nem magában üldögélt az őr. A másik széget cint foglalta el. Egy újabb korsó bort hozott a dolgozni kényszerülő őrnek. Már ha munkának lehet nevezni azt, ha valaki puhára is magát. Lehet, hogy ennek örömére kocsintottak éppen, mikor melléjük érte. Fenékig, vezényelte cínt az atya egészségére. Az őrkábán felnézett rám, eddig észre se vette, hogy mellette állok. Böffentett egy hatalmasat, pillanatig a kupájába bámult, majd fenékig felhajtotta. Pont ennyi volt neki az elég, sőt, a sok. A kupa kihullott a kezéből, és nagyot koppant a nyírkos kőpadlóra. Majdnem akkor át, mint az őr feje az asztalon. A fickó elájult. Ezzel megvolnánk, mondta címt, de semmire sem megyünk vele, a többiek az őrszobán nem ennyire részegek, de még ha sikerülne is leítatni őket, akkor sem tudnánk megszöktetni a fiút. Jártányi ereje sincs. Amennyit kapott, csoda, hogy még él. De nem hiszem, hogy megérni a harmadnapot, még akkor sem ha hagynák. Ha nem kerülne sor az akasztásra. Jó, ha az akasztást megéri, mondtam csendesen, szomorúan. Bordája tört és átszúrta a tüdejét. Neki vége. De ennek is. Sziszektem, és a zsebemből előhúzott övegcséből belecseppentettem egy apró, pici pöttyentést az őr előtt álló kancsóba. – Méreg? – hökkent meg címt. – Nem hittem volna, hogy egy katolikus pap méregkeveréssel is foglalkozhat, mert nem jártál még Rómában. Ha ismernéd a történeteket, amiket mesélnek, volt dicső pápánkról, hatodik sándor, azaz Rodrigo de Borgia idejéből például. A pokol nyíltak meg akkor Rómára. Igaz, majd száz éve, hogy ő ül Szent Péter trónján, de azóta is emlegetik föltelmes kicsapongásait, gyilkosságait. És a szóbeszéd szerint mostani pápánk sem sokkal jobb nála. Azt vallja, hogy magasabb célok elérése érdekében bármely eszköz megengedhető. Cimt elképettem figyelte felindultságomat. Csak nem vagy a reformáció híve, te! A fejemet ráztam. Nem magyarázkodtam előtte. Ehhez sem időm, sem kedvem nem volt. Amit tettem, azért nekem kell elszámolnom a saját lelki ismeretemmel és halálom után az úrral. És mindazért is, amit még tenni készülök. – Mennyire részegek az őszobán? kérdeztem. – Akad köztük, tántorgó, de a kapitány és fettenven jelenlétében nem mernek annyira vedelni, mint ez a magányában. Elakadt a szava. Akkor érthettem meg, mit szándékozom tenni. – Ha az nem fog menni, nem csepegtethesz sorban a poharaikba, mi az első rosszul lesz, nem lesz rosszul. Ez a méreg nem öl azonnal. Reggel lesz, mire az első tüneteket tapasztalni fogják, de két-három nap is beletelik majd, mire elkezdenek sorban elhullani. Címt gonoszul elvigyorodott. Az előírás szerű pokoli szenvedések közepette, mi? Minden bizonyal bólintottam. Ocsmány dolog ez, atyám. Ocsmány dolog, hagytam rá. Megölném én őket is. Azt mondják, az tisztességese. Csak éppen, sajnos, elmulasztottam elsajátítani a kartforgatás tudományát ifjakkoromban. Bár nem látom be, folytattam. A gyilkosság egyik módja mennyivel lenne erkölcsösebb a másiknál, ha a végeredmény ugyanaz. Egyik ember elveszi a másik életét. Ehhez pedig senkinek nincs joga. Ez bűn. És te most a lelkedre veszed ezt a bűnt? Enyém a hosszú! mondja az úr a Biblia szerint. Én csak siettetem egy kicsit, hogy ezek a gazemberek elébe állhassanak méltó büntetésükért. Igaz, így én sem vagyok sokkal jobb náluk. De mit tegyek? Egy arló ember, mint én, oly könnyen eltévejedhet ebben a világban. Én veled tartok téveigéseidben, bólogatott komoly képpel címt. Kövér Kövérképével oly ájtatosnak látszott-e pillanatban, mint egy kolostor apátja. De még mindig nem tudom, hogy akarod csinálni. Beköszönök az őrszobára, és valahogy majd szerétejtem. Csak adódik alkalom. Cimt a fejét ingatta. Mondom, azok nem mennyire részegek. Ha pedig megneselik, hogy mire készülsz, gyorsan követheted azt a szerencsétlen kölyköt. Elbizonytalanodtam. A kapitány és bandája megérdemli a sorsot, amit szánok neki. De e sors beteljesítése közben semmi kedven vértanúságra jutni. Tanácstalanul, ötlettelenül törtem a fejem, hogy is lehetne megoldani ezt a feladatot. Cimt szállította a megoldást. Hallgass ide, atyám! kezdte. Okvetlenül a te üvegcsétből kell az italukba csepegtetni? Nem, bárhogy bele lehet keverni az italukba, ételükbe. Úgy működne a dolog, hogy te most beleöntesz annyit ebbe a kancsóba, mutatott az őr rozoga asztalán álló kiűrült edényre, annyit, amennyi az egész bandának elég. Én fognám ezt a kancsót, és alkalmatos időbe belepottyantanám abba a rocskába, amiből a bort meregetik. A méreg belekerülne a borba, ők meginnák, és mehetnének, ahová valók a pokolba. Az ötlet nem rossz, de alaposan el kell keverni a borban a szert, Bíz csak rám, mondta. Rábíztam. A mérges üvegcse tartalmát teljes egészében a kancsóba üritettem. Nem tudhatom, hogy hányan isznak, hogy mennyi borban kell elkeverni a mérget. Jusson elég mindenkinek. Címt felkapta a kancsót, és elindultunk kifelé az őrszoba felé. Tettestársam társam csak annyit kérdezett meg. És holnap? Ha lebetegszenek? Ha rájönnek, hogy mérgezés történt? Színlejte te is betegséget, én is azt fogom tenni. A tünetek hányás, hasmenés, heves gyomorfájdalom. Panaszkod csak szorgalmasan. Talán lesz közöttük, aki megúszza. Remélem nem von Hockstáten vagy Fettervein, az is gyanúba keveredhet. Ha mégis ránk vetülne a gyanú árnyéka, értesítjük egymást, és megszökünk a városból. Nem szeretnék ide kerülni, néztem körül a komor falakon. Elhiheted, én sem. Többet nem beszéltünk, mert már közel jártunk a felfelé vezető lépcsőhöz. Míg meghalhatná valaki, aki épp kilép, vagy bemegy az őrszobára. Szint ahogy illik, kinyitotta előttem az őrszoba ajtaját. Elsőnek léptem be a mulatozó társaságba. A kapitány és fettervány három másik emberrel üldögélt az egyik töltsfa a többi poroszló a másik jóval nagyobb asztalnál ült. Alig páran figyeltek felbetoppanásomra, köztük volt font hogstáltem. – Na, meggyontattad azt a nyomorultat, atyám, előírások szerint? – kérdezte röhögve. Hallottam, hogy címt becsukja mögöttem az ajtót. A szemem sarkából láttam, hogy az őrszoba végében álló lóca felé indul. Ő rocskának mondta, én inkább Dézsának nevezném azt az edényt. Ha az tele volt borral, és az egészet ezen az egy éjszakán ennyien akarják meginni, akkor nem fognak csodálkozni, ha holnap a rosszul lét kínozza őket. Ennyi bortól, ha nem is spékelnék meg méreggel, úgy kínozná őket reggel a másnaposság, hogy még a kakast is kutyának néznék. Amennyi gyónnia kellett, azt mind meggyónta, mondtam talányosan. Ez tetszhetett nekik, mert harsányan röhögtek. Nem tudom, mi tetszhetett nekik ebben a mondatban, de nehéz egy részeg ember fejével gondolkodni, józanul. Folytattam a figyelem elterelését, hogy címt zavartalanul működhessen. Ő részegebnek tettette magát, mint amilyen volt. Ivott ugyan, de messze nem eleget, hogy ennyire imbolyogjon, tántorogjon. Csak túl játsza a szerepét, fohászkodtam magamban. Hangosan viszont azt mondtam. Úgy megdolgozták, hogy tám még a konstantinápolyi szútán legjobb hóhérja is irigykedve nézni az eredményt. Tudnak a fiúk, röhögött von Hochstáten. Közben címt odaért a Dézsához. Magas se rossz emberünk, atyám. Ezt Fettervel mondta. Ügyesen beszélt a bíróság előtt. És ha tudnák, hogy milyen ügyesen tudok beszélni, ha az ügyességemet egy kis pénzmaggal is megtámogatják... Tódítottam. Ezen megint mind röhögtek. – Így áll velünk, atyám! Tudod, te, mi töldögik a jégy? Bort a papunknak! – kúrjantotta von Hochstaden. Cimt már ott állt a boros mellett, és ebben a pillanatban, mintha a parancsnak engedelmeskedne, belemerítette a kancsót a dézsába. Az edény, ahogy megbeszéltük, ki is csúszott az ujjai közül. Ő utána kapott, és könnyékig belemerült a borba. Ha nem beszéltük volna meg előre, mit fog tenni, én is bedőltem volna neki. Egy szemfényvesztő ügyességével hitette el mindenkivel, hogy egy ügyetlenül kapkodó részek billeg előttük. Aki ráadásul szinte belemossa a karját a borba, ahogy kevergeti a kancsót keresve benne. Nagy nehezen megtalálta, és a poroszlók harsány röhögése közepette kiemelte. Ott inogott a dézsa mellett kezében a borral, és úgy bámult bele, mintha nem tudná, hogy került a kancsó a kezébe. Kiváló előadás volt. Címt, ha felhagy ezzel az undorító poroszló mesterséggel bőven megkereshetni a napi betevőt, mint vándorszínész. Felé indult a kancsóval, és egy pillanatra megállt bennem az ütő. Csak nem akarja a kezembe nyomni, hogy igyak belőle. Egy kupát szézott meg az asztalon, a kapitány kupája mellett itt. Abba próbált tölteni, de persze ügyetlenül szétlocsolta a bort. Jótott belőle még von Hogstadten ölébe is. Az egy futó mozdulattal odébb lökte, mire címt hanyadt esett. – Félre, barom! – mordult rá a kapitány, és maga töltött az előtt álló kancsóból, amelyben még tiszta bor volt. A kancsó kiürült. Odalökte az egyik poroszlónak az asztalánál ülők közül. – Hoz bort! Az engedelmesen felállt, és nem kevésbé tántorogva, mint az imént címt, borér indult. Mutatványa abban különbözött az iméntiétől, hogy bár ő valóban részeg volt, sikerült baj nélkül megtölteni a kancsót és felszolgálnia a bort a kapitánynak. Azt töltötte a maga kupájába, majd a régi, mérgezetlen italt és a sajátját felkapva felállt és hozzám indult. Bal kezében a friss bor, méreggel. A jobban a régi, méreg nélkül. Melyiket nyújtja majd felé, és ha rosszat, mit fogok tenni? Magamban fohászkodtam. Aztán a kapitány övére tévedt a szemem. A bal oldalán hordja a kardját, amit itt az őrszobában sem vett le, tehát kezes. Emberi számítás szerint a jobbkezében lévő italt fogja felém nyújtani, ahogy a kezesek szokták. És nem tévedtem. Megkönnyebbültem vettem át tőle a kupát. A sikerre emeltem a magasba. A kivégzésre tódította a kapitány. Alig fertájóra múlva kezdünk. Ebben tévedett. A kivégzés abban a pillanatban kezdődött el, mikor mind együtt felhajtottuk a bort. Csak éppen nem az a kivégzés, amire ő gondolt. Indulni akartam, hiszen amire vártam, megtörtént. De a kapitány marasztalt. – Itt van ez a zacskócska! – nyújtott felém egy csörgőcsengő kis csomagot. – Jóféle arany! Körmöci! Vagy hogy is mondják azt a távoli helyet, ahol bányásszák? – Rászolgált. – Csak arra kérem még maradjon a kivégzésre! Oda is kell, pap, az előírás szerint. És akkor már miért na a mi papunk legyen ott? Nézett körül. Fettervány bólogatott, a poroszlók is helyeseltek. A mi papunk? Szégyeltem magam. Ezek becstelen gonosz emberek, de még ilyeneket sem jó érzés becsapni, orvul meggyilkolni. Bort a papunknak, rikkantotta a kapitány. Nem tudok én többet inni, mondtam panaszosan. Jánzik a gyakorlatom, fiatal pap vagyok még, nem érsek. Céloztam az érsekünkre, aki egyszer annyira berúgott, hogy prédikáció közben leesett a szószékről. Elértették a célzást és harsányan röhögtek. Ha nem kívánod, ne így áll, atyám. Ha velünk tartasz, még érsek is lehetsz. Addigra majd belejössz. A kapitány újabb tréfáját ismét röhögéssel jutalmazták. Én pedig leültem közéjük, hogy megvárjam, míg elkísérhetem utolsó előtti útjára Horst tappertet a bitó alá. Mert az utolsó útja a temetőbe vezet majd, mint mindenki másé, mint azoké, akik akkor, mit sem sejtve, körülöttem ültek.